megyek muntján doktorhoz a papírosért. Előtte kettő nappal megettem három egész tojást. Nem szabadott volna, de megettem. Bőjtben vagyok. Tartok egy becsületes bőjtöt, s nekem nem is szabad fehérjefélét enni, tojást főleg. Megmondta a főorvos, de anélkül is tudom, gyulladásban vagyok, nem szabad. Még tésztába elmegy, de magában nem lehessen. Mikor keltem fel egy nap, mert akkor is annyit aludtam, hogy már szinte dél lett, nem volt otthon senki, megbudgyantottam három tojást, s olyan jó ízűen ettem, mint előtte rég. Másnap meggyóntam János atyának, hogyan csúfoltam meg a bőjtöt a három tojással, de nem törődött vele. Neki ez kevés. Mondja komoly dolgot, mindig ezt válaszolja nekem. Most megyek Muntján doktorhoz, eltelt már két hó is. Kell röngenezzem megint, s én épp most tettem a tojásokat. Hát az biztos is, hogy megint megyek ott lent, mint a vízfolyás. Lehet direkt csinálom, mielőtt a vizsgálatra indulok, hogy úgy kapjon, hogy fel van fúvódva a bél, és akkor megint ír ki szabadnak, s nem mehetek még a munkába, mert beteg vagyok. Lehet ilyen gonosz vagyok, hogy nem akarok dolgozni menni, s betegítem magam, mikor kell kiadják a papírost, hogy ápt vagyok. Apt, de lucru. Mikor mondom János atyának legyint, s dühös, ez semmi, mondjam, ami nagy dolog. Atyám, hát ez nagy dolog, bűnös dolog, falánkság. Bőtöt szaptam magamra, s akkor látszik, semmi alázat bennem, lehanyatlott Krisztusban a hitem, csak a magam növelésére gondolok, ahelyett, hogy mind kisebbíteném magam, hogy a Krisztus növekedjen bennem. És még beteg is vagyok, nem szabadott volna. Ez semmi, fiam, ne törődj vele. Gyonda nagy dolgot, amit csináltál. János atyával nem tudok úgy egyezni. Emlékszek, mondtam egyszer fidél atyának, hogy reácsaptam egy gyermek kezére, mikor akart venni az almából még egyet ebéd után. Még amikor a görög gyerekekkel voltunk. Nem várta, hogy mi adjunk, mind venni akart. Reácsaptam a kezére, még azt is kiáltottam az Istenit már. Így káromkodtam. Aztán hogy sírtam anyának, mert neki mondtam meg először, nem csak a káromkodás végett, hanem hogy a szegény gyermeket üttem. Árva, kapzsi gyermek, ki van éhezves, én ütöm. Atya még könyörgött is értem. Fogta a kezem, s mondta, Istent megbotránkoztattam, de most könyörögjek a bocsánatért. János atya meg mind azt követeli, hogy komoly dolgot mondjál, ne ilyen csípcsuk gyermeki butaságot, hogy három tojás. Melánia anyácska aztán megmondotta, mikor János atya komoly dolgot kért tőlünk a gyónásban, akkor a hitünket kérdi, a szívünket, hogy kiszáradt -e. Mikor a mi drága fidélatyánknak mondtam, mert ő szerzetes is volt, hogy nem adakoztam semmit, pedig volt nekem egy szeletkenyér a zsebembe, ebédtől maradt, nem ettem meg, s egy fél alma is, és nem adtam a koldusnak. Nem adtam, mert nem tetszett, hogy mind kár áll, nem hagy békibe, mind jön utánam. Akkor Atya azt felelte erre: Imádkozik értem, hogy ne legyek ilyen kiszáradt szívű. És megmondta, hogy a legnagyobb bűn a szív kiszáradása, és hogy én nekem igen nagy hajlandóságon van rá. Képes vagyok-e megváltoztatni a szívemet? Atya még anyácskával is beszélt a bűnömről, és akkor kaptam egy hétnapos penitenciát. Az ima, a bőjt, a bocsánat és a jó cselekedet gyakorlása. Mindegyik nap bocsánatot kelletett kérjek egy embertől, akivel haragba voltam, vagy szívtelen voltam vele, vagy rossz gondolattal fordultam felé. Atya kikérdett aztán, kitől kértem bocsánatot. Nem is a gyóntatószékbe vitt, hanem a terembe komoly kihallgatásra. Nem is gyónás volt, hanem igazi lelkióra. Megmondtam mind. Egyik nővérkétől, szórától, amelyik mindent jobban tud, s túl velem. Megköszönted-e, hogy tanít, kérdezte. Hát épp meg nem köszöntem, de kértem a bocsánatát, hogy rosszul gondoltam rá. Aztán még kitől? Melánia nővértől, mert mint hangosan énekes, nem hagy magamra, s mérges voltam rá. És még? kérdi Fidél atya. A szomszéd embernek, amelyik meg akarta fogdosni Leonkát, azt mondtam, hogy mocskos disznó. Bocsánatot kértél tőle? Megmondtam neki, hogy már nem haragszok. Mit felelt? hogy ő engem nem is akart megfogdosni. Nem haragudtam, mert tiszta volt a szívem. Fidél atya tiszta szívből nevetett. Azt mondta, látod? Az úr még azt is megadta neked, hogy nem akarnak a férfiak fogdosni. És még ki? Hát Melánia testvérem megint. Mert tudtam, hogy fagylaltot evett. Hozott az egyik doktornő a kórházba, ő elfogadta, és én rosszat gondoltam róla, pedig csak irigyeltem, mert én nem kaptam. És miért nem kértél, ha úgy akartál lenni? kérdi atya? Mert szégyeltem, mondom. Mert gőgös vagy, feleli atya szomorún. Bocsánatot kértem egyik betegünktől, egy nénitől. Mert mikor éjszakás voltam, háromszor kellett neki ágyhuzatot cseréljek, de mikor harmadszorra mostam le ott hátul neki, már azt mondtam neki, szégyelje magát. Aztán hatodik ki volt. A szűzanyától kértem bocsánatot. Mert megirigyeltem, hogy olyan gyönyörű, fényes az ő arca, egész tekintetem mint a sugárzó nap. Hogy egész alakja olyan csodálatos, ott ül a karján a fénylő bárány. És ő neki megadatott már vértanúnak lenni. Szívem legmélyén iricséggel tekintettem rá. Örökre ki akarom tépni az iricséget. Te a szűzanyával mérted magad? Hát nem atya mondta, hogy Jézussal kell mérjük magunkat? Azzal, fiam, mindig a Krisztussal és a szűzanyával, de nem az alakjával, nem ahogy az emberek kifaragták, kacagott megint atya. S a hetedik? Nem volt hetedik, feleltem. Mert mikor felismertem, hogy érzek a Szent Szűz iránt, se csodálattal, se adorációval nem tudtam én senkire tekinteni ezután. Nem vagyok méltó senki élő emberhez. Nem vagyok méltó a ruhához a fogadalmamhoz. Arra se vagyok méltó, hogy a Krisztus Urunk szent testét és vérét még egyszer magamhoz vegyem. Ezt mondtam, és kezdtem sírni. Atya aztán kiküldött a nagy piacra, mert ott vannak most a koldusok. Azt mondta, meg kell keressem a legmocskosabbat, akinek a teste meg a szája is a káromkodástól a legmocskosabb, amelyik részeg, és akit a legundorítóbbnak látok, ahhoz kell oda menjek, Kezébe adjam a karékenyeret, és áldást adjak rá. Atya megint adott egy hét penitenciát. Azt mondta, látta én rajtam, hogy a szívem nem tört össze, és míg össze nem törik, addig fogja adni a penitenciát. Akkor megint elküldött. Mikor mentem, megint kérdezte, hogy hívják az édesapámot. Ő volna bugyka Ferenc. Igen, válaszoltam. Felkereste őt, nem is őt, hanem a főatyát, csak a főatya elküldte ő hozzá. Bugyka Ferenc ittas állapotban jött, megfenyítette atyát, hogy feljelenti a milícián, mert elcsábította a gyermekét, Bugyka Rózát. Hogy ő, Bugyka Ferenc, tudja, hogy az ilyesmi apácáskodás tiltva van, és mégis a pap csábítja el a szerencsétleneket. Hát nem látja, hogy az ő gyermeke nyomorék? Atya azt mondta, imádkozni fog érte, hogy az ő lelke tiszta, senkit el nem csábított. Bugyka Ferenc még kijelentette, hogy ő érte senki ne imádkozzon, mert egy, hogy ő református, és kettő, hogy az Isten gonosz. A leánya is gyűlöli, elhagyta, és azt is mondta neki a róza leánya, ha vele kell éljen, megöli. Aztán Bugyka Ferenc kitántorgott Isten házából. Atya megmondta, hogy el kell menjek édesapámhoz, és bocsánatot kell kérjek. Mondotta e ilyet, amit Ferenc beszélt? Igen, válaszoltam neki. Akkor menjek, és kérjek bocsánatot. Azt feleltem, ha józanul megkapom, bocsánatot kérek. Atya azt kérte, bocsássak meg édesapámnak akkor is, mikor ittas. Megkérdezte ezután még kétszer, mikor gyóntam, jártam-e bugyka Ferencnél, csak annyit feleltem mind a kettőször, hogy nem. Aztán harmadszor, amikor kérdezte, azt feleltem, hogy nekem nincs édesapám. Atya nagyon szomorú lett. Mondott Lukácsból, meg hogy a szívbűne a legnagyobb bűn, a többi nem számít. Amíg ilyen a szívem, addig én minden nap elárulom a Krisztusomat, aki én értem, halt meg, és hogy az enyém ki van száradva. Atya azt mondta, többet nem tud értem tenni, csak imádkozni, s hogy Isten mód felett megbotránkozott rajtam. Hol van az én atyám, hogy lássa, megtisztult a szívem. Kegyelmes Isten megsegített, kivezérelt édesapa sírjához, tudtam érte tiszta szívemből mondani a fájdalmas füzért. Annus is ott volt, tanúm van, de János atya komoly bűnt kívánt tőlem. Hát már csak nem fogok bűnt hazudni magamnak, hogy kedvére tegyek, Hol kezdődjön neki az a komoly bűn? Azt várja tőlem, hogy mindenik héten azt mondjam, hogy öltem? Az elég bűn? Vagy, hogy paráználkodtam? Megszektem Krisztusi szent házasságomat, mert mindig csak erre tudnak gondolni, hogy az ember ott az alsó testével csinálja a bűnöket? Vagy a kezével? Vagy, hogy önfertőzést végeztem csak azért, mert szerzetes vagyok? Akkor elég volna a bűnöm? János atya nem tudja, hogy a szív bűnei milyen égigérőek, és azok taszítják az embereket mind kétségek közé, vagy az olyasmi kegyetlenség. Csak akkor élénkedik meg János atya, mikor meggyónom neki, hogy kételkedni kezdtem az anyaszent egyházba. Úgy mondom, hogy Krisztus földi követeiben, a szentszékben is, a szent atyában, hogy nem mentette ki püspököt a gonoszok fogságából. A főatya sem törődik a szétszóródott rendel, hogy összeterelje a bárányait. Magunkra hagy minket az édes anya házunk, Róma, mindenki. Nem harcol értünk senki. Mikor a főatyát mondom, megélénkedik. Hogy értem, mit kéne tegyen a főatya? Már úgy beszélgetünk, mint két politikus. Neki nem az a fontos, hogy én kételkedem az előjáróimban, hanem hogy kritizálom őket. Beszélgetni akar, de nem a bűnömről, a bűnnel nem törődik. János atya azt mondja, hogy mi most nem egy rend vagyunk. Verjem ki a fejemből. Veszélyes, ostoba dolog mindezzel foglalkozni. Járjak a Krisztusban, a többit felejtsem el. Mondja el az imáimat. És az én fogadalmam az hová lesz? Hát akkor tessék. Gyónom a mindenható Istennek, hogy én biza a János atyának, nem tudom feltárni egész lelkem minden bűnös gondolatom. Szeretném megkeresni a testvéreket Désen, ott vannak férfi testvéreink. Kértem János atyát segítsen. Meg ne próbáljam, az ő fejére hozok bajt. Pedig Désen még együtt vannak, úgy hallottam, mert oda lettek mind kitelepítve a Ferences férfi szerzetesek. Szeretnék meggyóni a miniszter-generálisnak. János atya ebben nem ismer bocsánatot. Mindent meg fog tenni, hogy megakadályozza, hogy désre menjek. Akkor legalább egy szent misére elmegyek hozzájuk. Gondolom a miniszter atya misézik. Értsem már meg, hogy most más miniszterek vannak, és megparancsolja nekem, hogy helyt maradjak. Vagy leveszi rólam a kezét, nem foglalkozik velem többet, ha nem fogadok szót. Hol van az engedelmességi fogadalmam, kérdi de én azt is fogadtam, hogy a testvéreimet el nem hagyom. Hol vannak a testvéreim? Mióta kint vagyunk, már hogy a gráciéréval, szabadlábon. Egy vizitátort nem kaptunk a rendházból, vagy hogy a helyettesét. Kérdezem János atyát, hogy lehessen ez? Hát mindenki elfelejtett minket? Mi már nem létezünk? Mi már senkinek se kellünk? Megmondanám János atyának mert legfőképpen ezt kellene megmondjam neki gyónásomban, mert addig méltó sem vagyok a szentostyára hogy megérintsem, mert igaz bűneimet nem mondtam meg, hogy én biza, ha így maradunk. Csalódni fogok a mi anyaszentegyházunkban, egész Rómában, a szentatyában, mert látom már, nem kellünk itt se ő neki. Pedig én azt hittem, hogy a megszentelt élet, amit választottunk, a szerzetesség azt jelenti, hogy az anyaszentegyház szentestében vagyunk a véredényei. A hit kiapathatatlan forrása, az örök mozgás, az örökös imádás, a fáradhatatlan evangelizáció. És a kegyelmes Isten felpróbált minket, mikor börtönbe kerültünk, s még megerősödve engedett szabadon. De lehet, mióta a hivatalosság a habitusunkat levétette velünk, az egyház már úgy gondolja, mi rólunk, hogy mi csak féle vathús vagyunk, amit kivágat magából, ha panasza lesz velünk. Mert János atya megmondta, nehogy újra kezdjük az evangelizációt. Koldulni már rég nem szabad. Misszióban nem engednek menni. Pénzt kell elfogadjunk a munkánkért, pedig meg van mondva a régulában, hogy nem vehetünk el pénzt, csak alamizsnát vagy adományokat. De mit ér a szerzetességünk? Ha nem kellünk, sem az anyaszentegyházba, sem a világba nem járhatunk. Milyen az evangélium, amelyiket nem lehet hirdetni. A Krisztus szava, amelyiket senki nem mondhatja. Nem tudom én elmondani ezeket János atyának. Mit ér a gyónás akkor? Lehet tényleg száraz a szívem, ahogy atya mondta régen. Mert az ember nem általánosságban bűnös. Én, bugykaróza, eleonóra, O.F.M. Hogy tudjam magamhoz venni az oltári szentséget ilyen semmi gyónás után? Pedig úgy vágyom rá. Ott látom a szent Korporáli alatt. Meggyónom aztán, amit tudok, a két ejt Feloldoz az atya, de nem könnyebb edek. Nem találom a nyugtomat. János atya nem mondja, amit annyira kívánok hallani. Hogy az egyháznak minden áron kellünk. Börtön után, ruha nélkül a világban. Hogy az Anya Szent Egyház tudja, mi rólunk, hogy legforróbb hívei vagyunk a Krisztusban, hogy mi vagyunk az ő kinyújtott laikus karjai a hívek, s keresők felé. Nem mondja, hogy az Anya Szent Egyház imádkozott értünk, míg oda bent voltunk, vagy hogy egy misét tartson a bebörtönzött gyermekeiért, s minden ártatlanért, akik voltunk. János atya csak annyit szól, ne lázadjál, gyermekem, az egyház el nem fogy irántat sem. János atya aztán olyan társadalmi jellegű beszélgetést tart az ima órán. Unalmas! Én Krisztus élő szaváról kívánok hallani nem a nép hatalomról, most mind az ilyesmi társadalmi beszélgetés van, a politika. János atya sokat beszélget a szektánsokról és a reakcióról, nem igen értem a szavát. A szektánsokat értem, látta meleget a börtönben, jehovista, pünkösdista, pentikosztál, adventista, baptista, pokaita, betánista is volt. Sok szektáns, sok román, de több szerzetes meg papis, amelyik nem szektáns. Ki mondja meg, ki a szektáns? Megkérdezzem János atyát, lehet minket is szektánsnak reakciónak tart. János atya azt mondja, a szektánsok a szubjektivizmus bűnébe esnek, hogy az ő belső istenüknek hódolnak. Subjektív istennek. Nem a belső istent kell szolgálni, hanem az egyház istenét. Nem tudom felfogni az atya szavait. Milyen más istenünk van, ha nem a belső istenünk sparancsolónk? Megmondja az atya, hogy téríteni tilos, be van tiltva, vigyázni kell nagyon súgja. Eddig is tiltva volt. De most emlékeztet minket. Hát, ha egyszer az a parancsolat, hogy meg kell vallani a hitet, akkor mit csináljon az, aki a megszentelt életet választotta? Hogy lehessen akkor a Krisztusban járni, ha nem lehet megvallani? Meg is kérdeztem az atyát a lelkiórán, mert kedden öt órakor van lelkióra nekünk a subróza teremben. Azt felelte, a hitet a templomban kell megvallani. Azért van a templom, az Anya Szent egyház, a gyóntató pap. Mindennek meg kell legyen a helye az életben. Aztán ideadja, püspök egyik beszédét írógépen van leírva. A karingéből veszi elé. Megint a kezét a szájára teszi, s behunja a szemét. Mekkora ajándék, majdnem felkiáltok. De akkor hogy fognak a gyermekek hitre jutni, kérdem tőle aztán. Mert ugye semmit nem lehet, csak a templomban a hit tanórát. Inti, hogy hallgassak. Úgy mentem el a lelki óráról, a helyet, hogy megnyugodva s tiszta szívvel, egészen összezavarodva. Lelki óra, és nem szabad beszélni még a teremben se. Mint halasztom, kérem Muntján doktortól az adeverincát, járom a miliciát, hogy beteg vagyok, nem ápt a munkára. Ha kitelik egy évem, készen van. Vagy megyek dolgozni a szuterénbe, ahová Muntján beengedett, vagy örökre beteg nyugdíjba tesznek. Nem lehessen tovább húzni. Drága Krisztusom, hát hideg halottak közé küldesz. Hol az engedelmesség? Isten neve legyen áldott érte. Ott kell hirdessem mostantól a szavad. Van nekem ehhez erőm? Oda visz, ahová nem akarod, mondja János evangélista. Pedig tudom én, hogy ott van a legnagyobb dolog, a halottak közt hogy aki már útra indult, ne maradjon ima nélkül. Hát én úgy kellene imádkozzam azt a szuterént, hogy ott egy kommunista is összekakálja magát az úrszavától. Istenem, bocsáss meg, hogy ilyesmit gondolok. Nem vagyok én készen erre az útra. Pedig valami kényes polgári helyrése mennék, hogy üljek egy irodafélébe, ahol semmi emberi. Hát nem szeretem én a papírosokat. Az embereket kell szeressem. Még ha meg is vannak halva, drága Krisztusom, hogy tudjak én felnövekedni egy ekkora dologhoz? Könyörgök és imádkozok, hogy erőt kapjak ehhez a hatalmas munkálathoz, ami beküldesz. Mondján, doktor, mind néz, nem akar gyógyulni a sebem, mert azért van itt-ott seb az ember testén. Nem vagyok méltó a szent sebekre, nem kaptam meg azokat, mint a nagy szentek. Az én sebeim csak olyan csúf emberi fekélyek. A kezembőrét én is még leleszaggatom. Hiába imádkozom, hogy abba tudjam hagyni. Rossz az ember. Nem tudja magát uralni. Nem az ember, mondta drága fidél atya mindig. Nem az ember rossz általánosságban, hanem te magad, Eleonóra nővér, magadról mondjad. Azt kell mondjad, te vagy a rossz. Nem valaki más úgy elvontan, beismerni a bűnösséget személy szerint nem a többivel törődni. Szóval a kezem se gyógyul, mert itt a jobb hüvelykemen már úgy fel van szakítva, a ha fogammal haraptam. Azt mondja Muntyán doktor, a cukor véget van, hogy cukorbetegségem van, s akkor rosszabb a sebgyógyulás. Ő betesz engem beteg nyugdíjba, ha akarom. Mert ha fele ennyi volna a testemben a baj, akkor is be tudna tenni a komisszió előtt. Mondom, meg fogok gyógyulni. Megígérem. És ha betesz nyugdíjba, akkor már nem kell fizessem az adókat se, még a szűzadót se. Szűzadó. Ha valakinek nincs gyereke, akkor kell fizesse, mondja a doktor, mert be lesz vezetve efféle adó. Igen, vártam a hétfőmet, Melánia testvéremet a találkozóra. Ővele tudok megnyugodni az ő vidám természete mellett. Ez a bolondos Melánia. Ülök a padon a nagy Mátyás király lábainál, sup, Befogja hátulról a szememet. Olyan jó meleg a tenyere, s szagú. Az súgja a fülembe az én melániát testvérem, hogy hozott nekem egy meglepetést. Tartja a kezét a szememben, hogy ne lássak semmit, és akkor valaki megfogja a két kezemet. Jaj, kié lehet ez a soványka kéz? Kegyelmes Istenem, Leonka! Megtartottad! Majdnem kiáltottam. Hát mi úgy öleljük egymást ott hárman, már a karom is fáj, úgy szorítjuk, hát megkerült Leonka nővér. Először is hálát kell adnunk az Úrnak, hogy csodát tett. Már három megvan az ötből, mert ötön vannak Mátyásék is itt bronzból, és minket is olyan erős anyagból teremtett az Úr, hogy megmaradunk mind az ötön. Aztán azt mondom Leónámnak, mindent, mindent el kell mondjál, addig nem ereztünk semmi omerta. Meláni azt sugja, csendben, nem vagyunk egyedül. Nekünk sehol nem szabad gyülekezni, benne volt az omertába. Sehol. Csak itt Mátyás lábánál, hogy mindenki meglássa, az úr csodát tesz. Lehet még a templomba is bekísérnek minket azok az egyének, akik figyelnek, vagy még a gyónást is kihallgatják. Melánia azt mondja, tartsunk egy kis szilenciumot, hát ha elmegy. Nem tudom, melyiket gondolja a mi figyelő emberünknek, mert biza van több hasonló kabátos, egyik újságot olvas, másik cigarettázik, aztán ott áll két férfi is, akik mind ide tekintgetnek. Vagy lehet nő az illető? Még úgy is lehet. Leülünk a padra, összefonjuk a kis újunkat. Leona és Melánia maguk közé vesznek, hogy én üljek közbül. Nekem mind a két kezem egy-egy testvéremhez érintkezik mostan. Régen ültünk így körben, Összefogóztunk, és mindenki fogta a másiknak a kicsi ujját. Ilyen a rózsakoszorú senki nem volt egyedül. Édes Krisztusom, hozd vissza testvéreinket, Hogy megint mind az ötön tudjunk így ülni körben, Összefogódzva. Tegyél csodát velünk. Mikor így ülünk, senkitől se félek. Még a szememet is behunyom. Mennyit ülünk, nem tudom, de úgy megnyugszom, már mosolyogni is tudok, érzem. Nem törődök én már János atyával, nekem csak a testvéreim a gyóntatóim. Mire a szemünket kinyitjuk, már egészen besötétedett. Melánia körülnéz, azt kopogja nekem a padon. Szilenciumot tartott a szekurista. Először nem értem, hogy van a mondat vége, aztán megértem, s akkorát kacagunk Leonkával, hogy mindjárt Mátyás is ide fordítja a fejét. Én csak két férfit látok, egyik balról, van másik jobbról. Ezek szerint ott ültek velünk, s ők is hallgattak. Leona gyorsan lekopogja a lakás címét. Betűnként kell mondja, háromszor is, mert nem értem. Román az utcaneve, meg kell majd keressem, mert mind kilettek cserélve az utcanevek. Azt mondja, nem menjek a lakására, fél a rokonnya. Akkor legalább tudom, hol lakik. Dolgozik, kérdem. Kapott munkát a kendőgyárba. Ó, kegyelmes Istenünk, segítsd vissza León a nővért az emberek közé. Mostantól megfogadjuk, minden hétfőn itt ülünk a fenekinél, a világ láttára. Még sosem éreztem ilyen szerelmet, ilyen égést. Melánia mindig féltette a fiatal gyermekeket, mert ugye én is mennyi voltam tizennégy, mikor anyánkhoz szegődtem és a testvérekhez. Aki nem érzett még szerelmet a testében, a lelkében, az nem tudja felismerni a szerelmet Jézus iránt sem. Mert mi Isten szerelmesek vagyunk. Aki nem szerelmeskedik Istennel, az ő megváltó Krisztusával, az nem is adta egészen oda magát neki. János atya tiltja, hogy mindegyik ott legyen a Biblia órán, vagy ima órán. Vagy egyik, vagy másik, vagy harmadik. Mind mondja, hogy óvatosak legyünk. De testvérekkel meg vagyunk beszélve, hogy egyszerre fogunk menni a fűzér órára. Tiltva van, de nem törődünk vele. Szépen kikopogtuk, hogy s mind fogunk találkozni. Halkan kopogunk a padon, soká tart, de meláni úgy kacagott aztán, mert látta, a szekurista, hogy hegyezi a fülét, az újságja megett, mert nem hallotta, mit kopogunk. Hát, ha nem tud börtönnyelven, akkor nem érti. Mindenik kéne üljön kicsit a börtönbe, szépen megtanul minden ott. Azt mondja Leona. Öltözzünk huligánosan, nadrágba, akkor nem keltünk feltűnést. Hát én nadrágba nem öltözök már biztos. János atya az imaórán a teremben kérdi ilyetten, de valahogy olyan különösen megvidámodva, amikor lát minket Leonát, Melániát, Eleonórát, s mindegyiknek a fején a kékkendő. Ti még megvagytok? Megint együtt akartok? Mit feleljünk? Akkor mégis tudja, hogy kik vagyunk. Nem mond semmit, csak némán keresztetvetránk ránk, lehunja a szemét, s magába imádkozik. Nekünk már számunk is van. Isten számon tart minket. Éppen ezekkel a szókkal mondta Justina anyácska, amikor megmondta a számot, hogy most már úgy vigyázzunk magunkra, hogy Isten számon tart minket. Tartunk egy lelki gyakorlatot, s megválasztjuk előjárónknak Melánia nővért, míg anya haza nem jön. Most ő Melánia anyácska. Megmondja kikinek, ami javítani kell. Nekem is megmondja, és nem tudom, melyik bűnömet fogja leginkább kiválasztani, mert van nekem annyi. Aztán csak így szól. Eleonóra testvér. Hová lett belőled a Ferences derű? Jusson eszedbe, atya arca, s legyen mindig veled, amíg meg nem kerül. Fidél atya tényleg mindig mennyit, mint kacagott, s viccelt, tiszta bolond volt. Mikor látott egy nővért szomorú arccal, vagy hogy borús legyen a tekintete, megkérdezte, elhagyott a hited, édes nővérem, mit búslakott? Az ember meg úgy megbotránkozott. Á, dehogy, jaj, dehogy, édes atya, ne mondjon ilyesmit, ne fenyegessen. Akkor mit búslakott te gyermek? Biztos nem apostolkodtál eleget a mai nap? Hát kezdi az ember szerényen, de azért csak mondja, hogy de, biz apostolkodott, Lehajolt a beteghez, imádkozott a koldusért, az összes bűnösökért, a kommunistákért, hazánk vezetőiért, minden szerencsétlenért tiszta szívvel mondta a füzérét. Akkor mégis a hited lesz az, ami elhagyott, mondotta, most már tényleg szomorú tekintettel fidél atya. Aztán azt kérte gyónjon meg, megkapja a penitenciáját, megkönnyebbül a lelkes, visszatér a derűje. Anyácska végül megmondta, hogy mi az a számunk. A szám, amit Rómából kaptunk, a Szent Atya kézjegyével. 8956. Úgy megtanultuk, mintha a nevünk volna, pedig nem is a végső számunk, csak azt jelenti, hogy megkapták a kérésünket. A szentszék bevette, és majd meg fogja tárgyalni a kérésünket, hogy minket is felvegyenek, ne működjünk törvényen kívül, mint valami szektás, s a rendházunk megkapja az engedét a Szentatyától. Hogy nekünk, Ferences nővéreknek a saját lelkiségünk meglegyen, gondozó nővérek legyünk, s hozzá egyenesen egy monostort is. Mert anyácska semmi kevesebbet nem akart, csak egy igazi monostort velünk felépíteni. A kérést 23. János Szentatyának küldte el titkosan, az ő kézjegye van a számunkon, és most Hatodik Pál szentatyától várjuk a jóváhagyást. Anyácska még azelőtt kezdett Rómával levelezni, hogy minket elvittek. Nekünk nem is mondta, nehogy megijedjünk, mert az olyasmiért börtön is járhat. Hát anyácskát el nem fogták az engedéllyel, és mégis Isten felpróbálja őt is, és a hűségét is. Mert anyácska engedélyt kért a működésre önállóan, a fogadó utcában, hogy mi itt a kicsi házban egy zárdát alapítsunk. Mert anyácska a házrészt megvette, mert az emberek jók, és adakoznak nekünk. Azt mondotta, hogy elő, akik laknak, el fogják adni, és megint gyűjthetünk adományokat, koldulhatunk, hogy megvegyük majd azt is. S ha már kettő rész a miénk, akkor hozzá az egész udvar is, s alakíthatjuk a magunk beteggondozó házát. Ehhez kérjük Rómától az engedélyt. De most már el van véve anyácskától minden ingós, ingatlan. Ami inog, azt el lehet venni. Ami szilárd, mint a szikla, azt nem. Így mondja Meláni a nővér. Ez a mi hűségünk. És hogy tudjam meg, János atya is csak úgy értette, mikor kérdezte, hogy mi még meg vagyunk, hogy a hűségünket megtartottuk-e. De hol van anyácska? Anyácska, mikor vittek minket a teherautóban. Mondotta, hogy a Szent Atya megküldte a számunkat, hogy nekünk a zárda alapítás lehetővé váljék. Sőt, azt a keblén hozta el a ruhája alatt, az oltári szentség mellé tette. A szám 8956. Jegyezzük meg, és soha kínzóinknak meg nem mondjuk. Ez most a mi nevünk. 8956. Ez az utolsó dolog aztán, amit elmondok Annusnak. Nincsen most már több, amit elbeszéljek, mert ezen aztán úgy összeveszünk, hogy jobb lett volna, ha hallgatuk. Ennyit se kellett volna mondanom neki. Nem az omerta miatt, mert az világi törvény, is mi azt nem nézzük, hanem mert értse meg, egy szerzetes nem arra való, hogy magáról mint beszéljen, a maga személyéről. Csak is Isten dicsőségére nyíljon meg egy szerzetes ajka, semmi más beszédene legyen neki. Ami az ő dicsőségét nem szolgálja, arról hallgatni kell. Hát az biza isten dicsősége, hogy úgy lefogtak titeket, és másik mennyi ártatlanokat, kérdi Annus. és hogy kivallattak, olyasmiket keletet mondjatok, amit soha nem csináltatok egy percig se. Mert biza szépen mind bevallottátok, s alá is lett írva. Akkor az isten dicsőségére volt? Haragszik Annus, jaj, beharakszik. Hogy nem akarok én mind a panaszaimról diskurálni. Sehogy a börtön, vagy milyen betegségem van nekem. Vagy hogy hová küld minket az Úr a világi életünkbe, hogy dolgozzunk. Nem akarok, mondom. Nem az én dolgom, nem a szerzetes dolga. Vagy hogy mi lesz a házzal, s a kerttel, el lesz véve. Jaj, beharaguszik annus. Úgy fel van mérgesedve, nem szól aztán egy szót se, csak mérgeskedik, aztán másnap megint kezdi. Mikor fognak tőletek bocsánatot kérni? S rehabilitári, Mert volt, akivel megcsinálták már, nektek az mikor lesz megadva a rehabilitári, Mert akkor vissza kell adják, amit elvettek, fődet és mindent. Mondom annusnak, hogy biza, mi nekünk a román népköztársaság nem fog megbocsátani. Ezt mondtam a nővéreimnek is. És akkor Leonka felelt rá, mi se fogunk ő neki. És akkor átkacogott, Akkorát tud nevetni ez a leonka, hogy megfordulnak az utcán, mikor hallják. Nem olyan szépen, ferencesen, halkan, hanem olyan vadul kacag. Egyszer Fidél atya meg is szitta, mondta neki, jó a ferences derű, de nem jó a vadság. Nem fog mi nekünk megbocsátani a román népköztársaság, s akkor mi se fogunk ő neki, úgy kell neki, hoppon maradt, így mondotta. S fogtuk az oldalunkat a kacagástól, mert már fájt. Melánia anyácska hagyta, hogy jól kinevetgéljük magunkat, mert Isten kegyelméből tisztára visszajött belénk a Ferences derű, épp ahogy Fidél atya utolsó parancsolata szólott. Mert az atya megmondta nekünk, hogy ha eltalál hagyni minket a Ferences derű, akkor ő visszajön Szibériából, mert azt hitte, hogy oda lesz küldve a Nagy-Oroszországba. S ha visszatér, akkor a penitenciát kapunk, olyan penitenciát, hogy szóbőjtött. S lehet még az oltári szentséget is megtiltja mi tőlünk, ameddig nem tér vissza belénk a derű. Hát hogy lehessen szomorúm bevenni az oltári szentséget? Úgy vigyázzunk, akkor a penitencia lesz, hogy attól koldulunk. Koldulni, ezt igen szeretnénk, atyám, mondotta Leóna és a páter vele kacagott. Mert koldulni beszép dolog, csak nem engedik már a szerzetest koldulni. Kell a szerzetes is dolgozzon, pénzt fogadjon el, járjon jeltelenül a világba. És aztán Melánia anyácska, amikor már lecsendesedtünk, s jól kikacagtuk magunkat, megkérdezte, hogy mi emlékezünk-e vajon a legfőbb imádságunkra, a páternoszterre, és benne is arra a szóra, hogy miképpen... Mert annál a szónál bizony nincs fontosabb ami egész földi életünkben, mondta Melánia Anyácska. Hogy azonképpen bocsát meg nekünk a Teremtő Atyánk, miképpen mi is megbocsátunk, mert a miképpen annyit tesz, hogy előbb mi kell megbocsássunk a másikoknak, minden ellenünk védkezőnek, és akkor nekünk is meg lesz bocsátva. Előbb jövünk mi, és csak aztán jön ő s meg kell bocsássunk Áronpüspökért, s magunkért, s a sok testvéreinkért mind. Mondtuk aztán Melánia anyácskának, mert még nem vagyunk eléggé gyakorlottak vele szemben az engedelmességben, pedig hogy megfogadtuk, mondtuk őneki Leonkával, nem hisszük, hogy püspökért meg lehessen bocsátani, s mindegyik testvérünkért. Azt mitőlünk a teremtő atyánk nem kéri, hogy mi Áronpüspökért bocsássunk meg. Akkor bocsássatok meg magatok miatt, mondta anyácska. A legkövetkező órán Biza megkérdezi János atyától, mint ami mi előjárunk, akinek engedelmeskednünk kell, hogy mi meg kell tudhassunk bocsátani, vagy sem. Én pedig, aki a leggyengébb vagyok az engedelmességben, megmondtam, hogy én János atyától nem fogadom el a választ, mert ő nekünk nem fidél atya, s mert János atya egészen másmilyen. De Melánia anyácska igen megfedett minket, hogy bíráljuk az atyákat, és nem is ismertük ki őket egészen, mert Biza János atyánál hűségesebbet nem ismer, csak nem szabad egyből kimutassa a hűségét, és előbb ő is fel kell próbáljon minket, hogy hűségesek maradtunk-e. János atya egyenesen Áronpüspöknek a tanítványa, csak nem ismertétek jól ki, Kérdeztük anyácskától, hogy akkor János atya is mi közénk való-e? Mire úgy felelt, hogy mit gondoltunk? Tán a farkasok közé. De erre azt mondja nekem Annus, hogy ez bizony nagy butaság a mi részünkről ez a megbocsátás. Hát nem én mondottam neki, hogy az egyházba is megvan a halálos bűn, amit nem lehet egyáltalán nem lehessen megbocsátani? Nem én mondtam, kérdi tőlem a testvérem. Akkor most mit prédikálok, akkor mondjam meg neki, hogy mi a halálos bűn. Hát, amit szánt szándékkal, tiszta elhatározással csinál az ember a törvény ellen. És honnan tudott te, mondja Annus, hogy nem szánt szándékkal csinálták ellenetek? Honnan tudott te azt? S hogy mi ellenünk is nem szánszándékkal csinálják, épp azért, hogy elvegyenek mindent, s ne legyen semmink a világon. Ő a maga részéről biztos nem fogja soha-soha de soha megbocsátani, ha megcsinálják, hogy elvegyék a kertjét s a házát, mert nincs az a földi törvény, amelyik őt arra kényszerítse, hogy ilyen óriási disznóságot veles a népével szembe megbocsásson. Hogy földön futóvá teszi, kisemizi, bédugja a blogba, hogy egy darab földje el legyen többet, egy állata, se semmi, sem megélhetése, se keze munkája. Hát a gyermeket is nem erősen kell tartani, mert aztán úgy elszemtelenedik. És mi lesz a világba, ha mindenki megbocsát, kérdi Annus. Mert tisztára el fognak kanászodni, és azt csinálnak, amit akarnak. Már semmi szégyen nem lesz bennük. Na majdnem kiszalad a számon, hogy hát így sincs. El kellett forduljak, jött mind rám a kacagás. Ne lássa, Annus, mert fel van mérgesedve, és még jobban haragszik, ha látja, hogy kacagok. Felelem neki aztán, hogy mi itt nem fogunk megegyezni, mert ő mind mondja a földi törvényeket, állami törvényeket, de mi máshogy nézzük, mert mi ebbe az egybe nem egyezünk. Annus meg fogja magát, és akkor úgy odavág egy követ, amit épp felvett a kezébe, mert azzal akarta lenyomtatni a palántaháznak a szélit, hogy bene ne fújjon a szél a kis palántáiba, amit úgy őriz mindig. Odavágja. Hogy majdhogy nem a lábomhoz, csak aztán a lapátot éli a kő, hogy még szikrázik is. Ő aztán nem fog megbocsátani. Hagyjam őtet békén, mert én nem törődök semmivel. Nekem a föld s a ház semmi. Én mással nem törődök, én csak megyek a fejem után. Hogy ő neki senki meg nem mondja, hogy mit csináljon, mikor ekkora igazságtalanság esik vele a hóstáti népével, hogy őket mind lebontják. Ő neki azt egy katolikus szerzetes meg nem mondja, mert ő mindjárt fog még egy követs belén vágja. Mondom annusnak, hogy ha úgy akar maradni, hogy örökre a harag gyermeke legyen, akkor ne is bocsásson meg többet senkinek az életbe. Még annak a csúf paradicsomnak se a kezibe, amelyik nem éred be, és csak lehullott, mert abba is milyen dűvel belérugott. Mert aztán, ha úgy marad, mint a harag gyermeke, hát meglátja, milyen élete lesz. Neki is, mind az ivadékainak, melyikek ebbe a haragba tudnak csak lenni. De én nem akarok a harag gyermeke lenni a magam részéről. Akkor aztán Annus kiabál, hogy mostan már tényleg hallgassak el, mert őtet nem érdekli, hogy mi lesz vele, s a haraggyermekével. gyermekével. Hallgassak már el a buta beszédemmel, és ki a kacarászással. Könnyű nekem mondja, mert nekem egy ivadékom nem lesz, aki engemet megörököljön, mert olyan vagyok, mint egy buta gyermek hogy én a magam neviben beszéljek, s ő meg a maga neviben fog. Úgy is van, drága Annusom, édes testvérem, hallgatok inkább, mondom neki, nehogy ide belén vágjad azt a követ, még megtalálsz ölni. Mert nem a fájdalom véget, csak a testvériség véget. Felejtsed el, amit beszéltem, mondom Annusnak. Butaság minden. Felejtsed el. Nem a magam dicsőségére szóltam egyáltalán. Ha valaki csak a maga dicsőségére szól, azt úgy is elfelejtik, mert amit csak a magunk dicsőségére szóltunk, az szerencse mind elmúlik.